Tho cili është ila që me i mje që mund këshëllot Për të larguar nga imoraliteti Lëzotën e matë që Në largoj Nga Ato sielje Ato veprime Cilat bjenë ndesh me normat e devotëshmëris të prokushtimit ndaj Zotit Gjellë Gjellalu. Muslimani një jet ka disa synime dhe objektiva. Dhe një nga këto synime dhe objektiva që ka muslimani një jet është të largohet nga mëkatët dhe mëdha nga gjunahet e mëdha. Ësë nuk janë quajtur këto mëkate të mëdha vetëm për faktin se janë të rrezikshme. Janë quajtur të mëdha sepse ekzistenca e tyre në mesin e mëkateve dhe gjunaheve forcon dhe të voglat. Shtesës i orteku i borës, i cili nis i vogël dhe përfundon I madhë Prezenca e më katëve të mëdha Në gjunajat e vogla Do të thosë Se i forcon ato Dhe i bëhen asaj Bashk Dhe nëse është premtuar nga Zotë Se falen gjunajat e vogla Me abdes Me namaz Me agjërim Me dhikër Po thuj se në të gjitha rastet është kushtëzuar Me kushtin që të largohet nga mëkatet e mëdha është kushtëzuar Es salavatul këms U el gjumua tu il el gjumua U ramadanu il a ramadan Mu ke firatu në limabejn e hunne I dhe qëtu një betë el ke bair Pes namazet Gjumajan gjuma Ramazanin ramazan janë sebebë që të shqijen gjitha gjunahet nëse njëri është larguar nga mëkatet e mëdha. Që të thotë prezenca e mëkatet e mëdha, rezikon jetë gjatësi dhe prezencë të mëkatet e vëgla. E normalisht, Allahu Gjellë Gjellalu hu ka në ka të reguar në Kuran se disa mëkatet nuk janë si tjeratë. Dhe më të mëkadhat më dha qenë të gjitha ato mëkate për të cilat është thënë se në to është mallkimi i Zotit. Gjitha të gjitha ato mëkate për të cilat është thënë se është mëkati i madh. Të gjitha ato mëkate për të cilat ka dënim në këtë botë dhe gjitha të gjitha ato mëkate për të cilat është thënë se ka një dënim të përcaktuar në botën tjetër. Thot Zoti Xhelel Gjell Xelal u për besimtarët në Kur'an, e ledhine e qëte një bune keba i ralithmi, u elfe vahisha, illa lëmëm, ata cilët i largohen mëkatëve të mëdha, dhe punëve të fliqra dhe të shëmtuara, përveç djunaheve të vogla, pra nuk preashtohet nga muslimanit që të bjeri në mëkatët vogla, mirë po është të kujdeshëm dhe i ruajtur nga mëkatët të mëdha. Kusë është këshila me e mjërë që mund tijepet, nëse njëri është sprovuar me një sp Pse si çdo rast i jon Shqipëri ku arsyet për të sprovuar me prova të tilla janë shumë më të mëdha se ndoshta vendet e tjera për shumë shkaje dhe arsye, siç është zhveshja pas një lloj kriterie femrave, një zhveshje të tillë vetëm femrat që merren në atë punë në Evropë dhe në Perëndim vishen ndërsa këtu konsiderohet mod dhe emancipim arsyeja tjetër është përzierja pas një lloji kriteri mes meshkujve dhe femrave arsyeja tjetër është mungesa e edukatës fetare mosprezenca e frikës ndaj Zotit normaliteti në marrëdhënie mes meshkujve dhe femrave për mos më fol pastaj Më një asë si Ndovë komunikimi Më një asë si ndovë veqimi Arsyët tjetër është mos martesa E burave Dere në një moshë të tejzgjatur Duke pritur që të zbres të shka nga qjeli Si pasë ëndrave që ato kanë mendje Mos martesa e grave Dere në një moshë të tejzgjatur Duke pritur atë që ato kanë mendje dhe në ndra e si pasoj nbetet një boshlik i cili duhet plotësuar dhe cili në plotëson shumë mjë shejtani me cytjet e ti dhe me ngacmimet e ti dhe i sa vje një moment që një jo bie në haram duke pas për asysh se në këtë moment a një që bie në haram dhe thot se rezikon fenë dhe besimin e ti Si rëzikon fenë dhe besimin e ti Për ega mërë i Zotët sërdojës rëjmë ka thënë Në hadithin cilën të nësërtoni iman Bukhariu Se në momentin që njëri ju bje në imoralitet Iman i ngrijet në bikokën e ti Si të ishte rej ose qadër Allah unaruit logarite Nëse njëri ju do të vdesin në këtë gjendje E vdekjen se dim si, qysh dhe kur mund të ndodhë Të dhoharisë këj njërisë kërti vidh dheke në këtë gjendje dhe dali në këtë gjendje për para Allahu gjel, gjelalu në botë në tjetër. Sepse, pejamerin së Allahasem ka thënë, ju ba athul mërë u ala ma ma të alej, njëri ju jo do të rinjallët me punën që ka vdek. Si ka vdek, ashtu do të dali për para Zotit. Me e men, dali njërë në të gjendje për para Zotit, për para me lajkeve, për para njerëzve, për para gjinve. A ka Turbë më të madhë A ka si kletë më të madhë E këta bisim tajë Dhe të qojë nërmen Qojë nërmen Shikimin e Zotët Gjëllë Gjelalu Kër zbritja jeti Kuranit Kër Zotët Gjëllë Gjelalu Në surën Në surën në, në, në nur Së që arom Se kush janë dispo, dispozitat E E i moralitetit, dhe nëndër të tira Zotit thoshte, e nëse ndo njëri për ju shë dëshmon, bashkëshortën i ti, po nuk ka dëshmitar, se në fejtë duhet të ketë sa dëshmitar, që të besoj gjukatësit, katër dëshmitar, dhe nuk ka dëshmitar, atëherë thotë, Zotit, duhet që të dali për para gjukatës, dhe të betohet katër herë, dhe herë në pestë, Thot, malkimi i Zotit do të derdhën bimua nëse unë jam ma shtruz dhe këjnjështar. Por është briti këja jetë këra norë, njëri për i sahabë dhe ja të regoj dikush këtë mua abet dhe tha, si tha, t'i loja shtu tha, jamër tha, vala i bila i tha, po i pasha shtu tha, dhe t'i apres ja kohën ati dhe asa i tha. Qeshen sahabët, qeshen dhe pegamenjë, s.a.s. Kale ta aqebune me ngiret i saad, tha, apo që ditin e për gjelozine madhe që ka saadi, unë jam më gjelozë se sa saadi, dhe Allah unë është më gjelozë se sa unë. Pra këj njeri në këto moment duhet kuptoj se po shkel në vijat kuqe, në ato kufin që Zotë i ka thënë mos këtu. E Zotit po e Shef, vetëm kajqë do t'ishtë e mjaftush me që një ju t'hej që dorë për i saj punë. Po e Shef Zotit, a nuk mjafton kjo? Nëse do të mundëcohej që këtë akt që ti bënë, ta shifte dikush për i njerëzë, do t'a bëja për po jo? Valla i kurja. Po, po e Shef dikush që është me, mad me madhështorë, me madhërishëm, se sa që të sy njëri ju. Po është e vëzotë i gjithësisë. Se kërë muslimonit kështë e minimumin në një imani dhe besimi tëpë tëpë, këtë dhët ishte mjaftushme që a e tëjqit dhërë kësepunë. Se po është e vëzotë, gjëllë gjëlaru. E nuk kamë gjëllëzë, se sa Allahun gjëllë gjëlaru. Kjo është një pun që po të dëshmën me lajket, subhanë Allah. Ndo është ta mund keshë me lajket e vëzotit me vete dhe i në atë momentë. Dhe në momentin që e bënd një akt tjë dhe largohen me lajket like për ati njëri ju. Largoen me lajket like për ati njëri ju. Për këta është të ju është këshiluar që ma dje kur buri shkon me grune ti, me bashortën e ti, është këshiluar që të mare abdes dhe mështë plenjë pa abdes, që të prezantën me lajket. Like jo më, kur bëhet fjalë për një haram që është dispozit e ndaluar në fejtë. Qërë nërmen se to ka ambit cilin, po e bëng të me ka të të të të shmoj dhe të të flasjë për para Zotit më bërë tjetë. Qërë nërmen se gjdo send që është pranti dhe tjetë dëshmitare për para Allahu gjelë zhelalu të njëshkimit dhe të të të të shmoj për para Zotit. Qërë nërmen se qjeli që e mbulom dhe të të shmoj për të për para Zotit gjelë zhelalu të njëshkimit. Qërë nërmen se Allahu gjel Këtë e moment kënajësie që mund të kaloj Do të jakëthej në angëth, në siklet Në shtërngim të gjokësit Në stres Dhe kur nuk do të një kënajësi kësa e punës Që dishka që të lejë gjurëm të kënjëri ju për kundrazi Ajo mund tjetë për disa momente kënajësi Por se pastaj këthejet në angëth Dhe në siklet për njëri ju Qoj nërmen, besimtari se pejgamberi e Zotit sahasulem ka treguar për një lloj dënimi të çuditshëm në Zarxenevet. Natën, kur kanë ndodhur mrekullija e strazë dhe mirazhit, po adhni transmetim tjetër që e ka parë pejgamberin sahasulem, dënimi i tyre ishte të varur dhe ju vinte flaka dhe zjarri nga poshtë, Allahu e honoroj. Jo vetëm kaq që pejgamberi e Zotit sahasulem ka thënë saktë njerëz bashkë me ata cilët kanë çndhur vazhdimisht në këtë botë me pije alkolike do të jenë zargje në helmin një stres e cila për pije dhe për të ngrën zot në ujë ka atë që del nga ndeshkimi i banorëve të xhehenemit nga trupat e tyre në xhehenë Allah unë arrujt për zharë gjenemit. Je vë të më kash, po zotë të gjëllë gjëllalu hun, lërgën bërë e shjetin dhe marsin, a një i ujë cili është i sprovuar me një sprovë të tjë. Je vë të më kash, po ka më mësit jakëthej zotë të gjëllë gjëllalu hun, familjen e ti, pa e kuptuar dhe pa e ndjerë. Në femrat e familjes ti Allahu Në arrujt Jo vetëm kaq Po të shojnë nërmend se shra ka përgjertit Allahu Gjelalur për besimtarën botën tjetër E nësi njëje bon një haram Vashdimisht në këtë bot Ka rizik të ndalohet nga e njëta E gjë si mirësin Botën tjetër Kërë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Nuk e veshën Florinin Tha përgjami në sasëlem Dhe përse nuk lehot muslimanit hajë me luk Apo pëtfi me luk me, me, me gota Argendi Apo Florinin Tha përgjami në sasëlem In në hallohum fidunja Uele kumfil akire Qafirat i përjetojnë me këtë bot Ne do t'i përjetojnë me bot të tjetër Nga kjo kanë thonë disa djetarët e islamit Së të disa haramen Qësë i bën një ju në këtë bot do i ndalohet e kundërta e tyre në xhenet që është halal pra një i cili ka pirë në këtë botë dhe është dhehur vazhdimisht i ndalohet hallallit nuk e ka në listën e mirësive të xhenetit e kështu me radhë të gjitha këto shkaqe të arsye mësoj se shërbejnë që muslimanit heqë i dorën një gjetil, qërën nërmend, hadithin e pegameris e sësërem, la jesni i zanin, hina jesni uohu e muqmin, nuk bon i moralitet, a i që bon i moralitet në momentin që bon i moralitet, duke qenë një kohësisht edhe besimtarë. Pra këtu nuk nuk nuk kupton sa i ka dal tërsisht prej feje, po nuk kupton se nuk kam bet prej fejes dhe besimit e gaj, vetëm se minimumin. Për shka që vëtë arsye dhe që ndimojnë, besimtarën që dalë nga kësituatë, të përgatisë, të qojnë nërmen shpërblimin e madhë që ka premtu Allahu gjëtë le gjelalu për ata njërës që i ruajnë, që i ruajnë vetën e tyre. A nuk foli zotë i për banor të firdosit dhe tha, Walladhina hum li furujihim muhafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Ata cilëtit ruajn organet e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme Ata qëruan nga marrëdhëniet e jashtëligjshme përveçse me bashkortët e tyre që i kanë halal apo rresha të luftës e kushdo që ndjek rrugë tjetër për të kënaqur epshet e tij përveçse këty në dy mënyrave pa të gjëshim që i ka tejkaluar kufin që i ka saktu zotë i gjësis. A nuk foli zotë i diku tjetër për banorët e gjënetit dhe tha, o le dhina hum li furu gjim hafi dhune, ila ala e zvajim, o ma meleket e imanun, e një taj gjë, e kështu më ra. Qo e nërmën të hadithin e aty në njerëzve që do tjenë në nënhje në ashtë zotët, ditë në gjukimit çonëmen hyrit e xhenetit të mirësitë të xhenetit mos të bieri në kurset të shejtanit duke pritur një bashkëshort femër apo një bashkëshortë mashkull ideal mund sish të të ketë gjitha të ketë Edhe fen, të ketë edhe pamjen, të ketë edhe fismërin, po të ketë edhe pare. Fërë dhe fërë, bidhati dini, të ribet i edak. Kërkati që ka fen dhe besimin, se Allah du të aboj jetën tatët mbarë. Se Allah du të aboj jetën tatët begatë. Ka premtu zotë të gjel, gjelalu, a besojnë zotë o bëjo? A besojnë. A besëm në ati që ka tonë bejo me sasem? Po besëm. Kjo vlenë për të duja krahët. Vlenë për burat që du në gjenë vajza, pra fem, gra, pra për, për djemë që du në martohen, po vlenë edhe për vajzat që du në martohen. Edhe ato duhet kërkoj njëriun me fejë dhe me besim. Që do të burë që ka bukurin, po s'ka fenë. Që do të burë që ka pasurin, po s'ka fenë. Që do të burë që ka fisë mërin, po nuk ka fenë dhe besimit. Nuk i friksohet zote dhe s'ka edukatën dhe moralin dhe kulturën sësit cilët me bashkortën e ti. Që do atë grua e cila ka pasurin, për s'ka fen. Që do atë grua e cila ka fisë mërin, për s'ka fen. Që do atë grua e cila ka bukurin, për nuk e ka fen. Të gjitha këtojnë momentale dhe kalojnë dhe mësohet syu. Momenti që ka fen, kësi gruë gjithë shka. Për vetën tate, për nderin tate, dhe për fëmijët që do të vinë më pas. Në Zotin Xhelel Xhelaluh, me emrat e Tij të bukur dhe atributet e Tij të larta, Ti ruaj vëllezërin e tënd dhe motrën e tënde nga imoraliteti. Se nuk ka dyshim, janë sprovuar, jemi sprovuar të gjithë. Imoraliteti është dy llojesh. Imoraliteti i, i mall, që nuk kupton rënën e haram, aktin përfundimtar dhe kemi një imararitet tjetër që është imarariteti i vogël, që është imarariteti një jutë me shikimin e ti, me dëgjimin e ti, me të forurën e ti, me të prekurën e ti, po që këjë konsiderohet i vogël, po që nuk ka dushim që vjen një moment që mu të qoj një jund dhe e tek i madhe. Në që ndërmën gjitha këto gjërë që ne i përmendëm, dhe të i prej si rrugën, Shkaktarit që është shkaktari i rënjës e ti në imaralitet Në vjen një pytje në Facebook Thotë më mëso një lutje që të dalë nga imaralitetit Se jam së provu me imaralitet Dhe unë i këthej përgjigja dhe i them Kur ta kesh vendosur sinceris që do në të hejgjës dorë për imaralitetit Më shkruaj Dhe po atë ditën vjen përgjigja dhe më thuhet Po tu të hejgjë dorë Ma mëso lutjen, edhe unë të kthejt një të përgjigje, kur ta keshë vendos, atëherë më të uaj. Një ju që e ka vendos, sincerisht që do tëjë që dorë prej asaj punë e vendosë, edhe pikë, një. E dyta, që ndërmend gjithë këto argumente që në e sa po i përmendëm. Dhe e treta, shkëput shkashet që e qënë të këpunë, kushë shkaku që e qënë një ju në këtë punë? takimi e ndërprer. Vajtia në filan vend, s'shkon më. Hapja e filan faqen internet, sa hap më. Si e bllokon? I fut bllokimin te sa hap më. Edhe nëse në një moment shejtani apo nefsi thot hape, dele bllokimin. E bllokon njerëzit, ti cilët e orientojn drejt gjërave të tilla. Ky është i sinqertë. Kjo është ajo që do me heqëdor me të vërtet. Kjo është ajo që me të vërtet do me heqëdor. Pastaj, mbetet pa dushim lutja dhe duaja. O Allah, o Zodë i Gjithësis. Më lërgo e maftov zemrë dhe ma pastro zemrë për kësa i gjohet. Si që lutë për i gëmënës osem për dialoshin i cili kërkoj për i ti, qi ti lutej Zotin Xhel Gjell Xhelalu për të larguar nga kjo ja sprov. Osallahun që të na ruaj nga sprova të tilla.